І у цьому мить чомусь схарапудилися домашні корови за загорожею. Сахонулися сюди, в бік Андрухи і Мирона. Але чоловіки замахали руками, кашкетами, відлякали худобу. Стадо кинулося в протилежний бік. Розтрощило підгнилі тички, огорожа завалилася, і худоба побігла в розтіч. «Андрухо, тюрма буде!» – крикнув Мирон і кинувся навперейми. Більшість хвірток закручено дротом, забито чи взято на защіпку, і корови, які прибігли до своїх дворів, стоять біля воріт. Мирон з Андрухою знову зганяє товар до центру села Навигін. Мавра йде попереду. Табір розламано. Куди ще рядувати скотину? Є ідея. На цвинтар, там загороджено, гукає Андруха. Вони заганяють худобу на Городищинський цвинтер, удоволено зачиняють цвинтерні ворота. Мавра обнюхує дві найсвіжіші могили. Людмила Мирович, вона й досі носить траур, муарву стрічку через чоло, на прийомі у Юрія Осауленка, заступника голови евакуйованої міськради. Що ж мені робити, Юрію Олександровичу? Трішки зачекати. Ви ж бачите, яке стовпотворіння. Розшукуємо людей, відкомандировуємо всіх, хто зараз не потрібен, атомній. Розміщуємо прибулих на ліквідацію аварії. Міліція наводить порядок в зоні. Виловлюємо меродерів. Відправляємо дітей на південь. Шок уже минув. Стільки справ валилося. Отримуйте звичайну допомогу, а тоді візьмете різницю, як дружина загиблого. Самі бачите, справа складна. Всі знаємо, що Микола Іванович поліг смертью героя. А свідоцтва про смерть немає. Пораджуся з юристами і допоможемо вам. Шокмену допоможемо. А з квартирою як буде? Вам, як дружині, полегло, як мужній жінці, скажу правду. Зимувати в місті не будемо, це точно. Держава ні про кого не забуде, а про вас тим більше. Підійшли на вози у безлюдні, принишклі під полуденним сонцем городище. Зупинилися біля кладовища. Водіїв викинули трапи. Андруха і Мирон бігають поміж могилами, виловлюють корів і ведуть їх на налигачах по трапу до кузова. Мавра впирається. Андруха садонув її чоботом під черево. Корова застогнала і пішла. Останньою. Стала біля заднього борта. Мирон біжить до машини з села із трилітровою банкою самогону в руках. Любов не вмощує банку на сидіння. Вскакує у кабіну сам. «Поїхали!» У Мировичі в хата не замкнена. Але страшно. Міліція. Скотовози перехняблюються на корінні, та водії набирають швидкість, не церемоняться, худоба. Виє пушок біля порога. Кут-куда кують кури на птахарні. У небі вже висить шуліка. На лісовій баюрі воді. Останнього скотовоза різко пригальмував, а тоді нервово газанув. Мавра не утрималась на ногах, налягла на задній борт і, перевалившись через нього, важко впала на піщану дорогу. У кабіні цього не помітили. Чортове колесо, стиха, сонливо якось, прокручується довкола осі. Машиніст, мабуть, не увімкнув гальма, і вітер таки розкрутив їх. Колесо пронизливо повискує в осі, розгойдуючи порожніми люльками. скриплять і незачинені двері під'їздів. Голодні коти і собаки вовтузяться біля смітників. Понурі, кволі ворони сидять на бильцях балконів. А вертольоти, що розвертаються над містом, щиняють вітер. І він торигає афіші, гонить вулицями обгортки від морозива, клапті газет і целофану, недопалки. На кухні за столом своєї квартири сидить дідок з орденськими планками, на лацкані піджака. Сьогодні зранку перекрили водогін, але він не встиг. Набрати води у ванну Ще можна жити Електрику подають Холодильник працює Протримаюся Знайшов копицю газет Які невістка складала не читаючи І заходився їх переглядати Крізь шпарину видно Течі річки Старий човен що Щовтнувся носом у пісок Порожній човен під перекошеним грибком, де вони сиділи із Ксенею. Читаючи газети, він починає жити назад. Від останніх днів квітня до його початку. До кінця березня – назад, назад, назад. А газет вистачить, ціла купа на підвіконні кухні. Остання – новорічна. Суха, всипана піском, що натрусився з сіток вертольотів, дорога до атомної. Мнотонно гупотять на швах між бетонними плитами колеса військової бронемашини, що поблискує під сонцем вузькими виконечками-бійницями, до яких припало кілька пар людських очей. «Одягніть проти газу, Олександру Івановичу», – каже Чижов, нахилившись з заднього сидіння Домировича той не відмовляється. І Чижого, уставши на ноги і згорбившись під низькою стелею броневика, натягує протигаз на лису Мировичову голову і на підборіддя. Академік щось відповідає йому, але з-під маски погано чути. Напружено прислухається. «І ви! Пошануйтеся!» Мені, Олександр Івановичу, вже однаково. Члени урядової комісії говорять зі мною, як із підсудним. Хтось їх настроїв проти мене. Ворогів на такій посаді вистачає. Розберуться. Але як ви Миколумого мого не вберегли? Мама не пробачить. Ви якось вискочите, герой. А я шпиця в колесі. Замовте за мене слово на горі. Швидше. Газ давай. Вскочили у простріл, зашкалює.